Bismillahirrahmanirrahim Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Min yahdihillahu falamudillalah wa min yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa lah. ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ya ayuhal lazina amanu taquullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Ya ayuhal naasu taquu rabbakumul lazii khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa taquullaha lazii tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqeiba. Ya ayuhal lazina amanu taquullaha wa kulu qawlan sadeeda. Yuslih Wa may yuti' al-laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas bab selanjutnya Lanjutan dari bab kemarin bab yang sekarang judulnya dari kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bab man haqqaqat tauhid dakhala al jannah bi ghair hisab ya, artinya bab tentang barang siapa yang mewujudkan tauhid ya, benar-benar mewujudkan tauhid dengan sebaik-baiknya dengan sempurna maka dia akan masuk surga tanpa hisab tidak melalui hisab Allah Subhanahu wa taala bab yang kemarin yang kita bahas tentang fadlu tauhid wa ma yukfiru minadh dhunub tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena Tauhid. Pembahasan pada bab yang kemarin, berkaitan dengan keumuman kaum muslimin. Setiap orang muslim, setiap orang islam, dia memiliki keutamaan Tauhid meskipun bertingkat-tingkat. Sebagaimana pertemuan yang dalam pertemuan kemarin, saya sampaikan bahawa setiap kita, setiap orang islam, memiliki bitokoh la ilaha illallah, memiliki kartu la ilaha illallah, yang kartu tersebut akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Akan tetapi, kualitas, Kartu masing-masing kita berbeda-beda dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya setiap orang yang islam, Dia akan mendapatkan sebagian daripada keutamaan tauhid. Semakin tinggi tauhidnya, Semakin besar keutaman akan dia peroleh. Dan orang yang islam, Bagaimanapun juga ujung-ujungnya, Dia akan masuk, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karenanya, Dalam satu ayat yang sangat agung, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ كَتَأَلَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى pasti masuk surga. Meskipun ada yang langsung masuk, tanpa adab dan tanpa hisap, ada yang dihisap dulu, ada yang diadab dulu. Tapi semua orang Islam, yang Islamnya tidak dibatalkan dengan kesyirikan, tidak dibatalkan dengan kekufuran, tawheednya tidak batal, maka ujung-ujungnya dia pasti masuk Islam. Allah mengatakan, ثُمَّ أَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Kemudian kami, mewariskan Al-Kitab kepada orang-orang yang kami pilih. Kata Allah, فَمِنْهُمْ Zulimulinabsi di antara mereka ada orang-orang yang dia mengzulimi dirinya sendiri. Ini melakukan kemaksiatan. Terjunu Muhsalam dasa-dasa. Waminhum muktasit <dolimulli> di antara mereka ada orang yang tengah yang tidak melakukan keharaman, tapi dia hanya mencukupkan pada perkara-perkara yang wajib, tidak banyak melakukan perkara-perkara yang sunnah. Waminhum derajat yang paling tinggi <dolimulli> sabi'um bil khayrat orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dia tidak hanya mencukupkan Perkara-perkara yang wajib bahkan dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dia tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh dia tinggalkan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga golongan yang Allah pilih. Yang pertama zulimul nafsi orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, meninggalkan sebagian kewajiban, terutamanya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tingkatan yang lebih tinggi muktasid yang hanya mencukupkan pada hal-hal yang wajib dan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun yang sunnah-sunah tidak dia kerjakan. Dan yang ketiga, sabi kun bil khairat, tingkat yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang mereka semangat dalam melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan juga bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh mereka tinggalkan. Kemudian Allah mengatakan, ketiga kelompok ini masuk surga, kata Allah. Jannatu adni yadukhulunaha yuhalluna fiha min asawira min zahabi waluklu'a walibasuhum fiha harir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini akan dimasukkan dalam jannah terladen, surga yang abadi. Allah menggunakan kalimat jama, yadghuluna, yadghuluna. Kalau kita dalam bahasa Arab, kalimat yadghuluna ini ada wawul jamaah yang menunjukkan jama, kembali bukan hanya kepada muqtasid atau hanya kembali kepada sabiqun bil khayrat, bahkan dia mencakup juga masuk dalamnya adalah zulimulinapsi. Oleh karenanya, baik zalimun lai nafsi, maupun muqtasid, maupun sabikun bilkhairat, kulluhum ya dikhulul jannah. Semuanya masuk dalam surga. Karena dalam ya dikhuluna ada wawul jamaah. Oleh karenanya, Syekh Muhammad Alamin amin al-Shinkiti rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, hadhil waw yang bagi antukta bima'id idzhab. Bahwasanya huruf waw ini yang menunjukkan jamaah, hendaknya ditulis dengan air, dengan tinta emas. Kenapa? Kenapa? Ya. Ya, karena menunjukkan bahwasanya seluruh kaum muslimin orang Islam ujung-ujungnya pasti masuk masuk surga. Inilah di antara keutamaan tauhid yang mencakup seluruh orang Islam selama dia tidak membatalkan Islamnya dengan kesyirikan atau kekufuran. Kemudian bab yang akan kita bahas sekarang ini lebih terperinci lagi. Tidak mencakup seluruh orang Islam tidak. Tetapi hanya mencakup orang-orang yang mereka mentahkik tauhid yang mereka merealisasikan merealisasikan ketauhidan mereka dengan sempurna mewujudkan tauhidnya dengan sempurna tidak semua orang Islam mendapatkan keutamaan ini oleh karenanya penulis mengatakan man tauhid dakhala al jannah bi ghairi barang siapa yang mewujudkan tauhid menyempurnakan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab ini keutamaan yang mulia kita tahu bahwasanya di akhirat kelak ada namanya hari persidangan Yang dikenal dengan Yaumul Hisab Kita semua ini akan disidang ya, Disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang menyidang adalah Zat yang mengetahui segala sesuatu Tidak ada yang bisa kita sembunyikan Seluruh amalan soleh Ataupun kemaksiatan yang pernah kita lakukan Telah tercatat Terlalu banyak Hal-hal yang bisa Membuktikan apa yang kita kerjakan Di hari kiamat kelak Ada Allah sendiri mahatau Kemudian ada malaikat yang mencatat. Al-Qa'ida orang-orang malaikat-malaikat yang mencatat amalan soleh menghadirkan catatan-catatannya sebagai bukti. Kemudian bahkan tangan dan kaki bersaksi, bahkan kulit-kulit berbicara. Tatkala itu seorang tidak mungkin mengelak, tidak mungkin mustahil. Tatkala itu disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu kemaksiatan pun. Kecuali akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Zat yang kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya. Ya'lamu khainat al-a'yun wa matukhfiz sudur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Dan juga mengetahui apa yang disimpan oleh hati-hati manusia. Seluruh lirikan mata kita yang memandang hal yang haram. Tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membalikkan pandangan kita sudah tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dinampakkan pada hari kiamat pada yaumul hisab Pada hari persidangan Tentunya Barang siapa yang disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan kesulitan Kecuali orang-orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguatkan keimanannya Maka dia akan hisab dengan hisaban yasira Dengan hisab yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimanapun kalau seorang bisa lepas daripada hisap maka ini yang terbaik. Kita bayangkan kalau kita melewati suatu pemeriksaan. Ada orang ternyata di belakang kita yang tidak ikuti periksa langsung nyelonong saja masuk surga atau nyelonong saja masuk dalam ya dalam bandara misalnya. Contohnya di bandara kita harus periksa, diperiksa paspornya, diperiksa ininya, tasnya diperiksa. Meskipun kita yang kita bawa barang-barang yang aman, tidak ada barang-barang tidak ada barang-barang yang berbahaya, itu pun merepotkan. Bagaimana kalau ternyata yang barang-barang kita bawa ada barang-barang yang bagus, ada barang-barang yang buruk, repot. Ada kebaikan, ada ada kemaksiatan. Bagaimana lagi kalau barang-barang kita bawa lebih banyak buruknya, kemaksiatan yang kita lakukan lebih banyak daripada kebaikan kita, kemudian kita masuk dalam ruang pemeriksaan. Sementara ada sebagian orang yang langsung nyelonong. Demikian pula orang-orang dihisap. Ada sebagian dari umat Muhammad SAW yang mereka masuk surga tanpa hisap luar biasa, tanpa hisap jelas langsung masuk surga tidak perlu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah mereka itu adalah orang-orang yang mewujudkan tauhid menyempurnakan tauhid mereka oleh karenanya bab yang akan kita bahas ini tidak mencakup seluruh kaum muslimin tetapi sebagian orang-orang khusus orang-orang spesial yang mereka benar-benar telah mewujudkan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari bagaimana cara menyempurnakan Tauhid Para perolah menyebutkan bahwasanya memurnikan Tauhid jadi menhaqqa Tauhid artinya mewujudkan dan memurnikan Tauhid benar-benar dimurnikan dan disempurnakan yaitu dengan memurnikan Tauhid dari kotoran-kotoran yang bisa mengotorinya agar tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran tersebut apa kotoran-kotoran yang bisa merusak kemurnian Tauhid pertama adalah kesyirikan dan segala modelnya yang kedua adalah bid'ah dengan segala modelnya dan yang ketiga adalah kemaksiatan dengan segala modelnya. Semakin seorang bisa membersihkan tauhidnya dari tiga perkara ini. Dari syirik dan segala modelnya. Dari bid'ah dan segala modelnya. Dan segala kemaksiatan dan segala modelnya. Maka dia semakin murni tauhidnya. Dan dia akan masuk surga tanpa hisab apalagi azab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala menjelaskan tentang beliau dalam hal ini, dalam bab ini beliau membawa contoh orang yang telah mewujudkan Tauhid. Jadi beliau adalah orang cerdas. Penulis buku ini, kitab Tauhid ini orang cerdas. Mungkin kalau kita sulit untuk membayangkan bagaimana ya, cara mewujudkan atau memurnikan Tauhid, maka dia datangkan contoh. Ini ada contohnya. Bagaimana sifat-sifat orang yang telah memurnikan Tauhid. Contoh yang beliau bawa adalah Nabi Ibrahim AS. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120 Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala sembuhnya Ibrahim alaihissalam kana ummah adalah umat qanitan lillah yang taat dan lama kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kunut adalah beribadah dengan waktu yang lama tidak bersegera tidak cepat-cepat dalam beribadah kalau berdiri lama kalau rukuk lama kalau beribadah sabar dalam ketaatan hanifan condong miring dari kesyirikan condong kepada tauhid walam yakun minal musyrikin dan bukanlah termasuk orang-orang yang yang musyrik inilah sifat-sifat yang terkumpulkan pada nabi kita abul anbiya bapak para nabi dan nabi Ibrahim dikatakan abul anbiya Karena seluruh nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihi Dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishaq. Adapun dari keturunan Ishaq seluruh nabi-nabi Bani Israel. Musa, Harun, Daniel, Daud, Ayub dan yang lainnya. Sulaiman adapun dari keturunan Ismail ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah dikatakan juga bapak tauhid. Kenapa? Karena luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahuwataala mengatakan Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah ummat. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri dia bukan ummat, tapi Allah menamakan Nabi Ibrahim dengan ummat. Padahal dia sendirian. Kenapa bisa demikian? Para Allah menjelaskan. Di antara penjelasan mereka karena Allah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim AS meskipun dia sendirian Tapi dia seperti umat, dia seperti mewakili umat Artinya apa? Jarang orang yang seperti dia memiliki sifat-sifat yang mulia Artinya sifat-sifat mulia ini biasanya tersebar pada sekolompok manusia Tetapi untuk Nabi Ibrahim AS sifat-sifat yang mulia tersebut Berkumpul pada Nabi Ibrahim AS Maka dikatakan umat Sifat-sifat beliau yang sangat Sangat mulia. Dan beliau dalam suatu waktu pernah sendirian. Tidak ada yang bertawit kecuali beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tadkala beliau berjalan dengan istri beliau, Siti Sarah. Kemudian meluati negeri Mesir. Kemudian di negeri Mesir tersebut ada Fir'aun atau pemimpin atau raja Mesir yang senang mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan Ibrahim AS khawatir terhadap istrinya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepada... Kepada aku, maka saya akan menjawab Engkau adalah ukhti, engkau adalah saudaraku Ukhti fil-Islam, karena tidak ada Di atas muka bumi ini yang Islam kecuali saya dan kamu Jadi pernah ada suatu masa di mana Tidak ada yang Islam kecuali Nabi Ibrahim dan Istrinya, orang-orang terdekat dengan Nabi Ibrahim pun kufur kepada Allah, di antaranya Ayahnya, Azar Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Luar biasa, Allah telah mengujinya dengan Banyak ujian, untuk menunjukkan Murninya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atamahun. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi dengan perintah-perintah dan semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihi Beliau berdakwah, bahkan beliau berpindah dari Irak, kemudian negeri Syam, ke Mesir. Beliau berdakwah, berjalan. Dalam dakwahnya, kemudian tatkala beliau berdakwah, seluruh orang memerangi memusuhi dia. Sampai beliau dibakar. Disebutkan bagaimana Tadkala itu Raja Namrud Memerintahkan orang agar mengumpulkan kayu bakar Bahkan berbulan-bulan Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir Sebagian orang bernadar Kalau anak saya lahir saya akan ya, Mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim AS Dibuatlah kayu bakar yang sangat besar Untuk membakar Nabi Ibrahim AS Ayahnya memusuhi Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim, Akan tapi Nabi Ibrahim AS Tegar dalam dalam berdakwah. Dia yang telah menghancurkan patung-patung mereka Dihancurkan patung-patung mereka. Nabi Ibrahim Alaihissalam diuji dengan musuh-musuh Tauhid, ya. Sampai-sampai ya. disunahkan bagi kita untuk membunuh cecek. Kita tahu dalam hadis yang sahih disunahkan bagi kita untuk membunuh cecek. Kenapa disunahkan? Karena cecek ini termasuk dari binatang yang meniup api Ibrahim agar semakin besar. Agar kita tahu bahawa ini permusuhan kepada kaum musyrikin tetap tegak hingga saat ini. Bahkan cecak yang pernah punya andil dalam memusuhi Bapak Tauhid Ibrahim AS sampai sekarang kita musuhi. Alessalatulussalam. Nabi Ibrahim AS. Diuji dengan ujian-ujian yang hebat. Seperti Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim AS diuji agar sebagaimana pernah kita sampaikan pada di awal dari Sirah Nabawiyah. Nabi Ibrahim AS, tatkala menikah dengan Siti Sarah, kemudian menunggu bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian menikah dengan Siti Hajar, akhirnya punya anak Nabi Ismail AS. Tatkala sudah lama menanti kehadiran seorang anak. Begitu cintanya, kita tahu bagaimana seorang ayah yang bertahun-tahun menikah, kemudian tidak punya anak, kemudian ada anak lahir, maka betapa besar cintanya kepada sang anak. Allah uji Nabi Ibrahim diperintahkan agar anaknya diletakkan di Mekah, dijauhkan. Untuk menguji mana yang Ibrahim lebih cintai. Anaknya atau Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kerana Nabi Ibrahim alaihi salam mencapai derajat yang tinggi. Wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak derajat yang tidak diambil, tidak dimiliki oleh seluruh Nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam saja. Allah uji Nabi Ibrahim tadkala benar-benar rasa cintanya besar terhadap anaknya. Kemudian tadkala Nabi Ismail... Sudah mencapai dewasa. Menjadi orang yang bisa diharapkan, bisa mewariskan, atau mewarisi ilmu ayahnya. Bisa mengerjakan tugas-tugas ayahnya. Dan itu di puncak-puncaknya seorang ayah cinta kepada anaknya. Tadkala anaknya sudah jadi orang. Yang dia harapkan untuk bisa mewarisi ilmunya dan dakwahnya. Dan bisa melaksanakan tugas-tugas ayahnya. Tadkala dewasa. Allah uji agar Nabi Ibrahim menyembelih sang anak luar biasa ujian-ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar orang-orang yang memurnikan tauhid Allah Subhanahu wa taala berfirman qanitan lillah Nabi Ibrahim alaihi salam di antara sifatnya kunut Iaitu kuat dalam beribadah sabar dalam beribadah ya langsung menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan tanpa ragu-ragu tetapi Allah mengatakan sembelihlah anakmu, Ismail tanpa ragu-ragu, tidak direwetkan sama sekali Nabi Ibrahim a.s. kemudian berdoa ya Allah, ada perintah yang lain gak ya Allah jangan yang ini, yang lain aja <laughs> atau tunda dulu, ya Allah, tidak ada sama sekali tidak ada lihat mimpi padahal wahyu yang Allah turunkan tidak lewat malaikat, lewat lewat mimpi artinya tingkatan wahyu yang paling rendah adalah mimpi kalau malaikat datang jelas ini perintah Allah. Tapi ini wahyu. Bisa jadi seorang kalau imannya lemah. Ah mimpi jangan salah. Mungkin mimpinya salah. Hanya sekedar bunga mimpi. Tapi Ibrahim AS tidak. Dia tahu ini mimpi dari Allah SWT. Langsung dia kerjakan perintah Allah SWT. Tanpa ragu-ragu. Tanpa tawar-menawar. Luar biasa. Qanitanillah. Taat kepada Allah SWT. Hanifan. memiliki sifat yang condong. Kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Kemudian kata Allah SWT. Sifat yang terakhir dalam ayat ini. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ musyrikin Dan tidaklah Ibrahim AS termasuk orang-orang yang orang-orang musyrik. Di sini ada dua tafsiran tentang firman Allah. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ musyrikin Dia tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Tafsiran pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. lam Tidak pernah satu waktu, satu detik pun Nabi Ibrahim pernah syirik. Tidak pernah. Tafsiran yang kedua, Nabi Ibrahim AS memisahkan dirinya dari orang musyrik. Dan dua tafsir ini benar. Tafsiran pertama bahawa Nabi Ibrahim AS tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya. Di antaranya ayat ini. Dalam ayat yang lain. Maka ana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniyan, Walakin kana hanifa musliman. Walam yakuminal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi. Dan tidak pernah sewaktu-waktu pun. Sedetik pun Nabi Ibrahim tidak pernah beragama Yahudi. Dan tidak pernah sedetik pun Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Tidak sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim beragama dengan agama mereka. Hanifah Musliman adalah seorang yang condong kepada Tauhid dan jauh dari kesyirikan dan Muslim, alamnya kuminal musyrik dan tidak pernah sama sekali musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya cerita-cerita yang pernah didongengkan kepada kita, ketika kita masih kecil, ada kisah Nabi Ibrahim cari Tuhan. Nabi Ibrahim apa cari? Jadi Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim pernah kafir, pernah musyrik, pernah cari Tuhan. Lihat bulan, bulannya hilang, oh bukan Tuhan. Lihat bintang, bintangnya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Lihat matahari, mataharinya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Oh kalau gitu Tuhan adalah Allah yang menciptakan matahari, buntang, bintang dan, dan, rem, dan rembulan. Ini tidak benar. Memang Allah sebutkan kisah ini dalam Al-Quran. Tetapi bukan dalam rangka Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Mari perhatikan firman Allah ini ya. Wa iz qala Ibrahim li abīhi Azar atattakhidhu asnāman ālihā innī arāka wa qawmaka fī ḍalālin mubīn. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya Azar. Apakah kau menjadikan patung-patung sebagai tuhan sesembahan? Innī arāka wa qawmaka fī ḍalālin Saya melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah mengatakan, "Wakadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal-ardh wal yakuna minal muqinin." Dan kami tampakkan kepada Ibrahim malakut as-samawati wal-ardh, perbendaharaan langit dan bumi. Wal yakuna minal muqinin agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin, semakin yakin. Dia sudah beriman, ditambah keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lail ru'a Kemudian fa dalam bahasa Arab fa dalam bahasa Arab itu, memberikan faedah tartib. Kalau saya bilang misalnya dalam bahasa Arab, ja'a zaidun wa muhammadun, telah datang zaid dan muhammad. Dan, saya meskipun saya sebut zaid baru kemudian muhammad, bisa jadi muhammad di luar. Yang penting saya ingin kabarkan, zaid dan muhammad telah datang. Entah siapa di luar, saya tidak perhatikan. Ja'a zaidun telah datang zaid wa dan muhammad. Bisa jadi muhammad di luar, bisa jadi zaid di luar datang. Beda kalau saya katakan Jaa Zaidun Fa Muhammad, pakai Fa, telah datang Zaid, kemudian apa? Muhammad. Jadi Fa artinya kemudian. Allah mengatakan Wa kaddali kanur ibrahimamalaku tasamawati wal ardi wal yaqoona min al Demikianlah kami tambahkan berbandara langit dan bumi agar ibrahim menjadi orang-orang yang ber, ber, ya, berkeyakinan, semakin tambah keimanannya. Maka Allah mengatakan Falamajannahilailuroa ka ukaba. Tatkala kemudian tiba malam hari dia melihat bintang. Di langit Ini sekarang pembicaraannya setelah Nabi Ibrahim apa ber Beriman, sudah yakin Oleh karenanya Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari Itu lam yakun naziran Innama Munaziran Dia tidak sedang mencari Tuhan Tapi sedang bermunazarah, berdebat dengan Dengan kaumnya Karena kaum Nabi Ibrahim melakukan dua kesyirikan Kesyirikan menyembah berhala dan kesyirikan menyembah ya benda-benda langit seperti matahari bintang dan bulan oleh karena nabi ibrahim alaihi ingin berdialog sama mereka ingin beritahu kepada mereka bahwasanya tuhan-tuhan kalian ini rembulan matahari dan bintang itu bukan tuhan nabi ibrahim seperti sedang ya bersandiwara dengan mereka nabi ibrahim alaihi mengatakan Allah mengatakan falamaral falamajanna alaihi lailu ra'a kauban qala hada rabbi tatkala tiba malam hari nabi ibrahim melihat bintang dan dia mengatakan ini tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintangnya hilang dia mengatakan saya tidak suka. Tuhan kau hilang. Ada dan pergi. Walamma al ra alqamara bazighun qala hadha rabbi, afala, la illam yahdini rabbi la akuna nanna minal qawmi Kemudian tatkala melihat rembulan muncul Ibrahim mengatakan ini tuhanku. Tatkala bulan tersebut hilang Nabi Ibrahim mengatakan apa? La illam yahdini rabbi kalau seandainya Allah tidak, Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akunuanna minal qaumidh dhalin, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Dia dalam ayat ini pun Nabi Ibrahim sudah bilang, saya sudah diberi petunjuk oleh oleh Allah Subhanahu wa Tatkala rembulan hilang dia mengatakan, kalau bukan Allah memberi petunjuk kepada aku aku akan termasuk orang-orang yang yang sesat. Kemudian falamma ra'as syams bazighatan, qala hadha rabbi. Karena Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia mengatakan, ini Tuhanku. Ini sandiwara Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan kaumnya. Agar mereka tahu bahwasanya rembulan matahari dan bulan bukan Tuhan. Falamma afalat, qala ya qaumi, inni bari umimmatu syirikun, tatkala matahari hilang. Dia mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Oleh kerana setelah itu, Allah mengatakan, wahajahu qaumu, maka kaumnya pun berdialog sama Nabi Ibrahim AS. Oleh kerana apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, Bukannya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak Tapi Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan mereka Menjelaskan bahasanya matahari, bulan, dan bintang itu bukanlah Tuhan Karenanya, tadkala Allah mengatakan Lam minal Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali syirik Menunjukkan tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim mencari Tuhan Ibrahim AS lahir dalam keadaan fitrah Percaya kepada Allah SWT Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi Seorang Nabi daripada Nabi nabi Allah SWT Ikhwani fillah saniyallahu wa iyyakum kita lanjutkan ayat berikut yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang orang-orang yang masuk surga yaitu orang-orang yang telah memurnikan tauhid mereka telah memujudkan tauhid mereka dalam kehidupan mereka sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat-sifat mereka Allah berfirman innalladzina hum min khasyyati rabbihim musyfiqun mereka adalah orang-orang yang takut dengan Rabb mereka takut dengan hari akhirat tidak tenang kehidupan mereka. Mereka kawati dengan hari akhirat. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput dan mereka akan meninggalkan dunia ini dan, dan akan masuk dalam persidangan Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhinahum biayati rabbim yu'minun. Sifat kedua, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang berikut yang ketiga, Walladhinahum biabbim layu syirikun. Dan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb mereka. وَالَذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ مَجِلاتٌ أَنَّهُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Itu orang-orang yang mereka senantiasa beramal, memberi sedekah dan beramal soleh, sementara hati mereka khawatir, khawatir kalau amalan mereka tidak diterima, dan khawatir mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahuwataala. هُلَا إِكَا يُسَارِيُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tersebut. Inilah sifat-sifat orang-orang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Muminun yaitu orang-orang yang masuk surga. Di antara sifat-sifat mereka yang paling utama adalah waladina humbi Robbihi mla'yu shrikun. Mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali terhadap Rob mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebagaimana sering saya sampaikan, bahasanya ayat ini waladina humbi Robbihi mla'yu shrikun mengandung dua keumuman dalam penafian syirik penafian yang pertama keumuman yang pertama Allah mengatakan wal ladzina hum bi rabbihim mereka orang-orang tidak pernah berbuat kesyirikan Dan lah kita jelaskan bahwasanya ya, fiil ya, mengandung masdar dan ini bisa diantum baca dalam misalnya syarah Ibn aqil tentang masalah masdar bahwasanya fiil itu mengandung isim masdar dan juga mengandung waktu jadi fiil adalah suatu kata yang mencakup masdar ada isimnya dan ada waktunya. Apakah madi waktu yang lalu atau kemudarik waktu yang sekarang? Ini yang tentu yang mengerti bahasa Arab. Saya rasa rata-rata gimana? Tahu bahasa Arab atau tidak? Kemudian disebutkan juga oleh Syaikh Muhammad Amin al di dalam usul fiqh. Oleh karenanya dalam kalimat la yushrikun di situ ada isim nakirah yang artinya ishraq yang tatkala isim nakira datang dalam kalimat penafian memberikan bentuk keumuman, artinya yang orang-orang sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan kepada orang mereka dengan model kesyirikan apapun ini keumuman yang pertama, dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, baik syirik akbar maupun syirik asgar syirik besar maupun syirik kecil syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi maupun syirik yang samar, seluruh bentuk kesyirikan tidak pernah dia lakukan. ini orang-orang yang memurnikan tauhid yang masyarakat tanpa azab dan tanpa hisap. Keumuman yang kedua, Allah sebutkan di sini, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Allah menghapuskan maf'ul bih. Karena kalimat isyrak yushirikun, itu butuh maf'ul bih. Butuh objek. Tidak berbuat, tidak mensyirikan sesuatu bersama Allah. Sesuatunya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kaedah, tafsir bahwasanya jika maf'ul bih dihapuskan, akan berikan keumuman. Ya artinya... Seorang yang tidak pernah melakukan kesyirikan Mensyarikatkan sesuatu apapun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah menyerahkan ibadah apapun Kepada siapapun Baik Kepada malaikat Atau kepada jin Atau kepada nabi Atau kepada wali Atau kepada batu Atau kepada pohon Semua ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah orang-orang yang memurnikan tauhid Tauhid mereka dan Allah sebutkan golosnya orang-orang seperti ini mereka bukanlah orang-orang yang pede makanya selain itu Allah mengatakan walladzina yutuna ma'atu wa qulubuhum wajila orang-orang yang senantiasa beramal bersedekah beramal saleh wa qulubuhum wajila sementara hati-hati mereka takut khawatir oleh kerana tatkala ya Aisyah radhiyallahu mendengar ayat ini dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang hatinya takut ini Apakah mereka ini orang-orang yang dahulunya pernah mencuri, pernah berzina, pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah s.a.w. La yabna tasiddif. Bukan demikian, wahai putri Abu Bakar. Tapi mereka ini orang-orang yang hatinya takutlah orang-orang yang beramal soleh. Tapi mereka khawatir, takut. Berharap agar Allah menerima amalannya. Bukan orang yang pede. Baru sekali beramal soleh, Oh saya sudah, saya sudah hajian, masuk surga insyaAllah. Pede <laughs> Pede banget. <laughs> Tidak tahu hajinya ikhlas atau tidak Ria atau tidak ya. PD ada orang seperti ini modelnya pede ya, Percaya diri Dan ini bukan sifat orang-orang yang soleh Orang-orang yang soleh orang -orang sole, Hati mereka penuh dengan ketakutan antara cemas dan berharap Menggabungkan antara harapan dan kecemasan khawatir Dan ini bukan yang dibuat-buat Perasaan itu timbul sendiri Oleh kerana jika antum mendapati dalam hati antum khawatir Sementara antum rajin sholat Rajin beribadah, rajin puasa. Sementara dalam hati antum khawatir. Jangan-jangan. Tapi kemudian antum berharap Allah maha pengampun. Antum berharap Allah rahmatnya luas. Dalam hati antum masih ada rasa takut. Tergambung antara rasa takut, khauf dan roja. Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang, yang soleh. Kalau antum selalu bermaksiat, selalu bermaksiat. Takut ya wajar. Saya, saya, saya tidak berbicara tentang orang yang bergelimang dengan maksiatan. Kemudian takut ya yang wajar. Kalau enggak takut, enggak beres orang-orang. Sudah banyak maksiat, hatinya hitam tidak takut. Banyak juga orang seperti ini. Hatinya sudah hitam. Karena kalau setiap bermaksiat, dikasih titik, apa, titik hitam. Semakin banyak maksiat, sudah hitam. Cuek aja dia, pede. Saya berbicara tentang orang-orang yang rajin beribadah. Kemudian hatinya masih takut. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Yang mengetahui benar tentang bagaimana keagungan Allah SWT. Yang paham bahwasanya ibadahnya. Sungguhnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah SWT. Ibadah yang dia serahkan kepada Allah Tidak seagung dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ciri-ciri orang-orang yang Memurnikan tauhid Kemudian Kita sampaikan hadis yang terakhir Satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab Tentang bab memurnikan tauhid ini Sebuah hadis yang panjang Saya harapkan ikhwan sekalian Sabar mendengarkannya Saya akan bacakan hadis tersebut Hadis ini panjang dan syarat dengan faedah. Ya. Kalau kita menjelaskan satu, satu persatu, butuh waktu yang panjang. Akan tetapi saya berusaha untuk meringkaskan. Kita masih ada waktu. Sekitar 25 menit insyaAllah. Ya 20 menit. Kita selesaikan isi hadis ini. An Husein bin Abdurrahman. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dari Husein bin Abdurrahman. Dia berkata. Saya sedang bersama. Saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang tabi'in yang merupakan murid dari Ibn Abbas radhiyallahu talahuma yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al tsaqafi tatkala usia beliau masih sekitar 50 tahun dan banyak dialog terjadi antara Hajjaj dengan Said bin Jubair sebelum dia dia terbunuh di antaranya kepala beliau tatkala dipenggal membaca Al-Qur'an ini ya akhwani fillah sania'aikum lihat ada seorang salah seorang dari Tabi'in yang merupakan murid dari Ibn Abbas radhiyallahu taala r.a. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada teman-teman duduknya, Ayyukum ro'al kau kabal ladhing qoddal bariha. Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Atau meteor jatuh? Kultu ana. Maka Hussein bin Abdurrahman mengatakan, saya, saya lihat tadi malam ada meteor atau bintang jatuh. Suma kultu, kemudian aku, aku katakan kepada Sa'id bin Jubair, Ama ini lam akun fi salatin ketahuilah aku tidak sedang salat pada kala itu jadi jangan salah baca jangan dibaca amma sebagian ikhwan sebagian tulab membacanya amma ini lam akun fi salatin salah ya bacanya amma ini amma artinya ala ala ini lam akun fi salatin saya saat itu tidak sedang dalam dalam solat tidak sedang solat salat walakiniluditu akan tapi saya sedang disengat binatang berbisa jadi husain bin abdurrahman ini salah seorang dari ulama salaf perawi hadis dia mengatakan, tadi malam saya lihat bintang jatuh. Tapi saya lihat bintang jatuh, berarti saya sedang bergadang. Ya, saya sedang apa? Bergadang. Tetapi saya bergadang itu bukan karena sedang sholat malam. Dia jelaskan supaya orang tidak salah sangka. Tapi saya bergadang karena sedang terkena sengat binatang berbisa. Entah kala kalajinya atau yang lainnya. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Karena di antara ciri-ciri orang-orang munafik, sebagainya Allah sebutkan dalam Al-Quran, يُحِبُّونَ أَيُّهُمَدُوا malam يَفْعَلُوا mereka ini suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan Sering menggambarkan seakan-akan dia hebat Padahal tidak sebagaimana aslinya Menggambarkan seakan-akan dia seorang alim Padahal goblok misalnya Menggambarkan seakan-akan dia hebat dalam berda'wah Ternyata pengikutnya tidak sebanyak yang dia bayangkan Menggambarkan seakan-akan dia banyak ya Bangun sana, bangun masjid Saya telah bangun masjid di sana, bangun masjid di sini Padahal dia cuma Kontraktor, uangnya dari luar. Dia sudah ngambil untung lagi dari situ. Dia ngambil untung nggak pernah bilang-bilang, tapi dia bilang saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun pondok di sana, padahal uangnya bukan dari dia. Atau kalau kasih uang sama orang ini ada sumbangan buat kamu dari siapa? Oh jangan tanya, padahal bukan dari dia. <laughs> Mengesankan seakan-akan dari dia. Ini orang-orang ingin dipuji dengan apa yang tidak dia, dia miliki. Ini banyak bentuk-bentuknya. Wallahualam. Lihat ini sahabat tu saya bin bin Abdul Rahman. Tatkala dia bilang tadi malam saya lihat bintang jatuh, meteor jatuh. Nanti orang menyangka, teman temannya menyangka, uh, oh, masya Allah tadi malam sholat malam. Dia tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Sedang yang dia lakukan saja tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak ingin yang tidak dia lakukan. Saya ulangi, para salaf saja terhadap apa yang mereka lakukan tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Sehingga mereka mengatakan, Husain bin Abi Nur mengatakan, Inilah akun solat saya tidak sedang salat. walaupun diludik tu akan tapi saya tidak tidur malam begadang karena disengat binatang berbisik. Kalau kita bicara tentang masalah ikhlas, InsyaAllah ada pembahasan sendiri. Kemudian Sayid bin Jibril bertanya, Faham ada soalan tak? Apa yang kau lakukan setelah kau disengat dengan kala jingking? Kata diair saya pun, ya minta untuk diruqyah Saya minta untuk apa di diruqyah Kata saya bin Jubair, "Fama hamalaka ala dzalik? Apa yang mendorongmu? Apa dalilmu kok engkau meruqyah? Ya diruqyah. Engkau ruqyah yaitu membaca Al-Qur'an atau membaca apa? Membaca hadis-hadis doa-doa agar penyakit bisa hilang, di antaranya sengatan bisa hilang. Ditanya, "Apa dalilmu akan hal ini?" Dan ini adab Dan ini hak Oleh kerana kalau ada seorang beramal soleh Beramal apa saja ibadah Apa saya tanya Apa dalilmu Ini boleh Tidak boleh kita beribadah tanpa dalil Kita ini tak kala beragama Kita terima saja paket dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya Tidak perlu kita berkreasi Kalau kita ingin berkreasi dalam masalah dunia silakan. Jangan sebaliknya Dunia tidak ada kreasi dalam ibadah banyak kreasinya Yang jelas-jelas tidak dikerjakan yang benar-benar sunnah ditinggalkan malah bikin cara-cara ibadah yang baru kreasi-kreasi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terus mengatakan paling cinta kepada nabi sementara ajaran nabi ditinggalkan kemudian bikin kreasi-kreasi baru dia mengatakan wah maha malaka alalalik apa dalilmu kau melakukan demikian maka dia sebutkan dalilnya usaimin bin abdurrahman hadisun hadatsanahu sya'bi sebuah hadis yang Sya'bi telah menyampaikan kepadaku. Tapi ini yang lain. Faqala wa mahaddatsakum sya'bi, kata Sa'id bin Jubair. Apa yang disampaikan Syabi? Hadis apa yang disampaikan Syabi kepadamu? Rahimahullah. Qultu haddatsana 'an Buraydah bin Husayf al-Aslami. Fa nah, Syabi telah menyampaikan kepadaku satu hadis dari sahabat Buraydah bin Husayf al-Aslami. Annahu qala ba'asnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ruqyahata illa min ainin aw -humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain karena ain atau karena huma karena sengatan ain adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pandangan seorang ya tatkala dia memandang dengan pandangan yang ada keburukan dalam hatinya sehingga akhirnya mengakibatkan sesuatu kecelakaan atau suatu ya, perkara atau penyakit yang menimpa orang yang dia pandang dengan cara pandang tersebut wal ainu haq dan ain itu ada Dan ini ya, Bisa diobati dengan meruqyah Dan bisa diobati juga dengan Misalnya dengan sisa wudhu seseorang Atau sisa mandi orang yang dicurigai Telah mengaini orang tersebut Oleh karena Kadang ada seorang sahabat yang Mandi kemudian dilihat oleh apa Sebagian mungkin kulitnya yang indah Dilihat oleh sahabat yang lain kemudian tidak sempat membaca, memberi doa keberkahan bagi orang tersebut, maka jatuhlah orang tadi. Rupanya kena kena'ain salah seorang dari sahabat ini. Akhirnya, diminta agar berwudu atau mandi, saya lupa lafal hadisnya, kemudian diambil airnya untuk diberikan kepada orang yang sakit tadi, maka akhirnya sembuh. Pembahasan tentang masalah ini, intinya butuh waktu dan mudah-mudahan kita akan Sampai pada waktu tersebut dan kita akan bahas tentang khusus masalah ain. Ya, karena ada orang berlebih-lebihan dan ada orang yang meremehkan yang namanya ain ini. Kata Nabi saw. Rukyatul ilmin ain alhumah. Tidak ada rukyah kecuali karena ain atau karena humah karena sengatan. Inilah dalil yang disampaikan oleh Hussein bin Abdul Rahman. Kenapa dia merukyah dirinya? Karena ada dalil membolehkan rukyah tentang hal ini. Dan ingat rukyah yang benar. Sebagaimana disebutkan oleh Habib Nur Hajar rahimahullah, rukyah yang disepakati kebolehannya jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama dengan alqur, yang pertama meyakini bahawa yang menyembuhkan adalah Allah subhanahuwataala. Rukyah ini bacaan Quran, bacaan Hadis hanyalah sebab. Yang kedua rukyah tersebut dari alquran ataupun hadis-hadis Nabi atau dari doa-doa kepada Allah subhanahuwataala. Yang ketiga dengan bahasa yang dipahami. Ini tiga syarat yang harus ada agar rukyahnya disebut rukyah yang syar'i. I. Pertama meyakini rukiahnya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebab tersebut berupa bacaan Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga harus dengan bahasa yang dipahami. Jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, khawatirnya rukiah tersebut merupakan kesyirikan. Karena sebagian dukun atau sebagian dukun yang menyamakan menamakan dirinya kiai terkadang melakukan rukiah. Tapi dengan dibolak-balik terkadang Al-Fatihah dibaca dari belakang. Atau di Alfatihah di sela selahnya ada was-was-wasnya. Atau ada bahasa-bahasa yang tidak, tidak apa, tidak dipahami. Ini jadi masalah. Gusti Kaoukas saya pernah lihat, dengar Jin ngomong gitu dia berdoa kepada Tuhan yang dibilang Gusti Kaoukas atau punya keyakinan-keyakinan terhadap Jin-Jin dibacakan. Atau doa isinya kesyirikan, Ya Abdul Qadir Ja'ilani dan lainnya sebagainya ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ya. Alakazam abrakadabra itu artinya enggak tahu. Sampai-sampai <laughs> ada seorang perawi hadis ya. Yang namanya aneh. Sehingga tatkala disebutkan dalam biografi beliau dikatakan ini namanya seperti Jambi-Jambi. Seorang perawi hadis yang fiqih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Musaddad bin Mursarhat bin Musarbal bin Mugorbal bin Arondal bin Sarandal bin Arandal <laughs> ini nama atau rukya katanya <laughs> nama itu jambi-jambi, ini nama tapi seperti jambi-jambi saya ulangi, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mogarbal bin Arandal bin Sarandal bin Arandal karena sebagian jambi-jambi tidak kita pahami, menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Bali, atau bahasa Hindu atau bahasa Jawa kuno, atau bahasa macam-macam yang tidak kita pahami ternyata isinya jambi-jambi oleh-oleh karenanya kalau ada ruqyah sang dukun baca waswas-waswas ini syirik. Tidak boleh kita, tidak boleh kita ikuti. Dan ini banyak seperti ini. Yang jadi masalah terkadang mereka apa namanya mencampurkan antara al-haq dan batil. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil, jangan kalian campur adukan kebenaran dan kebatilan. Mereka bawakan ayat terkadang. Tapi di sela-sela ayat tersebut ya, ada tata cara mainnya ada was was wasnya Dia baca qul a'udzu birabbinnas tapi di tengah-tengahnya ada macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Ayat-ayat tersebut hanyalah tameng untuk membohongi orang-orang yang mereka kibuli. Ternyata mereka melakukan apa? Kesyirikan atau ritual-ritual yang yang tidak benar. Karenanya ruqyah itu diper, di di disyariatkan tetapi memenuhi tiga persyaratan harus meyakini yang menyembuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan Al-Quran atau Hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga dengan bahasa yang yang dipahami. Ikhwanil Filaqan ya Allahumma kita itu kan pembacaan, pembacaan Hadis kita. Maka apa kata Syeikh bin Jubair ketika mendengar Hadis yang diriwayatkan oleh Shaib dari Buree bin Husein radhiyallahu taalaanhu? Maka Syeikh bin Jubair menjawab dengan pertanya dengan perkataan yang baik. Beliau mengatakan. Qad ahsana man intaha sami'a. Sungguh baik orang yang melakukan apa yang telah sampai kepadanya. Ya, ini bagus dalam berdialog. Saya punya dalil. Bagus dalilmu, tapi saya ada kritikan atau saya ada menyebutkan hadis yang lain. Dia mengatakan, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada suatu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kepada kami. Karena kita tahu Said bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan ada hadis lain yang dilihatkan oleh Abbas kepada kami. Hadisnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Perhatikan hadis ini hadis yang agung. Urrot alayyal al ummu faraaitun nabiyya wa ma'humurrahtu. Ditampakkan disebutkan ini terjadi tatkala Isra Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinitampakkan tentang masa depan. Ditampakkan tentang masa depan tentang sebagian orang yang masuk dalam neraka jahanam, Sebagian orang yang siksa di neraka jahanam. Di antaranya ditampakkan di padang Mahsyar tentang umat-umat dan para nabi-nabinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya alumam fa ra'aytu anbiya wa ma'ahuratu ditambahkan kepadaku umat-umat bersama nabi-nabi mereka maka saya melihat ada seorang nabi cuma punya pengikut sedikit antara 3 sampai 10 orang entah 5 orang entah 7 orang entah 8 orang entah 9 orang bayangkan seorang nabi pengikutnya berapa cuma berapa 9 orang ini masih lumayan yang ngaji masih banyak ini ada nabi yang punya cuma 9 orang Kadanya bisa la sallam wa nabiyau ma'urujulu war rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu orang, ada nabi yang pengikutnya cuma dua orang. Bayangkan nabi berdakwah menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita baca Quran hapendak, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan ilahi. Yang ikut cuma satu orang, ada yang cuma dua dua orang. Wan Nabiu, Wan Nabiya, Walaih Samau Ahad. Bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Subhanallah. Apakah kita mengatakan Nabi-nabi ini gagal dalam berdawah? Tidak. Tugas dia menyampaikan. Apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah pengikut itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas mereka ber berusaha dan berdawah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuhalaihissalam berdawah sembilan ratus lima tahun. Kita katakan gagal, tidak. Penyikutan cuma sedikit. Wa ma ma illa qalil. Kata Allah, tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh, kecuali cuma sedikit. Sedikit. Bahkan istrinya dan anaknya tidak beriman. Kata Nabi Nuh AS, Ini da'autu qawmi layla wa nahara, falam isiduhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Bukan cuma kita pada maghrib, jangan sampai isya. Siang dan malam saya berdakwah, ya Allah. Falam isiduhum du'ai illa firara. Semakin saya berdakwah, mereka semakin lari tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit istrinya pun kafir putranya pun kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun kita bilang Nabi Nuh gagal Nabi Isa alaih salam pengikutnya berapa? cuma berapa sebab sahabatnya? kita bilang gagal Nabi Isa? tidak dia telah berhasil menyampaikan risalah Allah masalah pengikut urusan Allah subhanahu wa ta'ala karena ada sebagian orang tak kala dia menyampaikan agama Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tidak berhasil maka dia pun merubah dengan cara-cara yang tidak benar. Dia campurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Contohnya, mencampurkan antara dakwah dengan musik. Baca dalam madhab apapun, bagaimana hukum musik. Mau ngaku madhab syafi'i, tanya. Baca, bagaimana madhab syafi'i tentang musik. Hukumnya haram. Mau madhab hambali, mau madhab hanafi, mau madhab maliki, semuanya bilang haram. Kemudian musik dijadikan alat dakwah sebagaimana orang-orang nasrani. Kenapa orang senang? Memang orang bisa bisa terlena, bisa menangis dengar musik tersebut. Tapi apakah ini cara yang benar? Dakwah dan nada, dan musik, dan gitar, dan band, dan macam-macamnya. Jadi mana seperti ini? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tadkala Mu'ad bin Jabal menyampaikan satu hadis. Ada seorang yang dia mengatakan, wakat karo itu fihiul Quran. Saya telah baca Al Quran, ma hum bimutabiiya. Mereka tidak akan ikut saya. Sampai saya bacakan yang lain, baca Quran terus baca Quran terus orang tidak mau ikut. Kata Mu'adh bin Jabal, iya aku Hati-hati dengan bid'ah yang dia lakukan. Dan orang seperti ini ada yang berdawah, akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. I. Silakan kita berkreasi dalam cara berdawah dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahuwataala. Dengan video misalnya. Dengan televisi misalnya Dengan majalah misalnya Dengan mikrofon misalnya, ini gak jadi masalah Tapi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tasyabbuh dengan orang-orang nasrani Jangan terpedaya dengan banyak pengikut Akhirnya apa kalau sudah konser kemudian dakwah Yang hadir banyak pemabuk ya Laki-laki perempuan campur goyang Itu itukah Islam yang diinginkan oleh Nabi Alaihi Wasallam? Seperti itukah Justru daidai seperti ini lebih menyesatkan Kenapa? Karena da'idai yang benar ditinggalkan oleh masyarakat tidak sesuai selera, mereka mengikuti da'idai yang sesuai dengan selera. Justru da'idai ini yang paling berbahagia. Do'atun ila buah bi-jihannam. Da'idai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Da'wah merupakan amanah. Da'wah merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah SWT. Kata Fudil bin Iyad. Ya. Wahai kau, turuk abzalala. Walau tak terbikat rotihalikin. Hati-hati engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang-orang pengikut. Jangan terpedaya. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Al Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu Sharh Muhadzab tatkala menyampaikan sebagian orang-orang Mekah yang kemudian tatkala di Kaabah kemudian mengusap ngusap dinding kemudian dinding Kaabah diusap-usap seakan-akan itu ibadah. Dibilang jangan terpedaya dengan orang-orang banyak seperti itu. Tidak ada dalilnya. Kita beragama dengan, beragama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kala Allah, kala Rasul, kala Sahabat. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang dikatakan oleh para Sahabat. Bukan kita bikin kreasi sendiri. Hanya karena ingin cari pengikut, tanjaman mencari masa, akhirnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Lihatlah para Ambia. Ada yang pengikutnya cuma satu orang, ada yang cuma dua orang, ada yang sekian orang. Bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi saw. Idrufi alis sawadun alim. Tiba-tiba dinampakkan kepada aku jumlah golongan yang banyak. Fathonan tuan dahum Saya menyangka itu umatku, karena Nabi tahu bahwasanya pengikutnya paling banyak di akhirat kelak. Saya menyangka mereka adalah umatku. Fakih lali. Hada Musa wa kaumuhu. Itu bukan pengikut, itu Nabi Musa dan pengikutnya. Ini dalil bahwasanya, Pengikut Nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengikut siapa Nabi Nabi Musa Alaihissalam. Fana zortu faizah sawadun alzim dalam riwayat yang lain ila al ufuk lihatlah pada cakrawala yang lain arah yang lain tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Fakilali hadhi ummatuk maka dikatakan inilah umatmu ternyata jumlah pengikut Nabi yang paling banyak pada itu dikatakan kepada Nabi Wa ma'hum ma sabuuna alfan. Yaitu hulun al-jannah hisabin wal-adab, dan di antara mereka ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sumanahado pada kalaman zila. Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan saja kepada para sahabatnya di antara umatku di hari kiamat kelak ada tujuh puluh ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid. Setelah menyampaikan demikian, Nabi Sallallahu alaihi wasallam bangkit dari duduknya kemudian masuk dalam dalam rumahnya. Fakohod dan asyufi ullaik. Setelah Nabi masuk pada berbicara sendiri, siapa mereka itu tujuh ribu para sahabat ingin tahu. Luar biasa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Cita cita setiap Muslim. Hantu jangan sangka hisab itu mudah, sidang Allah itu berat. Bahkan satu hari kata Nabi saw. Manu kisal hisab azib. Kata Allah kata Nabi saw. Barang siapa yang disidang oleh Allah di oleh Allah sebenar watalah dia akan terazab tersiksa. Tidak mudah seperti kita bayangkan. Maka mereka bertanya-tanya para sahabat, siapa mereka ini 70,000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisap? Wakola ba'adhuhum falā Allahu mulladīna shahibu Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan mungkin mereka itu sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat dari kaum muhajirin yang telah bersahabat dengan Nabi sejak dahulu. Wakola ba'adhuhum falā Allahu mulladīna wulidu fil Islam, wallam yushrīku bilāhi jayā. Jangan-jangan mereka 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam Dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali Wa asya Lihat, Ini para sahabat bertanya-tanya Dan mereka berdiskusi siapa 70 ribu orang tersebut Dua jawaban mereka yang mereka disebutkan oleh Ibn Abbas dalam riwayat hadis ini Kata mereka mungkin 70 ribu orang tersebut adalah para sahabat Nabi Tafsiran kedua Mungkin mereka lahir dalam Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali ini dua perkara yang diagungkan oleh para sahabat pada terkala itu. Tentang sahabat Nabi SAW, terutama para sahabat muhajirin, yang bersahabat dari Nabi sejak Mekah, kemudian berangkat ke, ke Madinah. Ini sangat diagungkan oleh dalam Islam. Sehingga sampai-sampai mereka menyangka, sahabat-sahabat yang belakangan menyangka, yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisap, adalah sahabat-sahabat yang pertama. Yang dipuji oleh Allah, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Allah sebutkan kaum muhajirin sebelum kaum, kaum ansar. Sebaliknya, ada sebagian... Kaum yang sesat Rafidhah yang ada di zaman ini yang mengatakan sahabat seluruhnya masuk neraka jahanam kecuali cuma 8 orang atau ada yang mengatakan cuma 4 orang gagal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Sahabat seluruhnya masuk neraka neraka jahanam. Mati hati dengan Mahaman yang sesat dan merupakan kekufuran ini. Di antara tafsir para sahabat, mereka adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan para sahabat paham bahawasanya tidak berbuat syirik, itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ, الله عليه Kemudian Rasulullah S.A.W. takkan mendengar mereka sedang berdiskusi, Rasulullah S.A.W. keluar dari rumahnya, menemui mereka. فَأَخْبَرُهُ Maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi, Ya Rasulullah tadi kami berdiskusi, tentang siapa tujuh ribu orang tersebut. Ada di antara kami yang mengatakan itu adalah sahabat sahabatmu. Ada di antara kami yang mengatakan mereka orang yang lahir dalam keadaan Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada di antara kami yang mengatakan demikian demikian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siapa tujuh ribu orang tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, humul ladina layasterkun, walayatotayyirun, walayaktaun wa alarabihi metawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. dan mereka yang tidak pernah bertatoyur. Adalah orang-orang yang tidak pernah mengaitkan nasib baik atau nasib buruk dengan perubahan-perubahan pemandangan atau dengan burung atau dengan suara. Tidak pernah mereka mengaitkan nasib keburukan dengan hal-hal seperti itu. Walayaktahun dan mereka tidak pernah berobat dengan kai. Walarabbim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqoma ukasha bin mihsan. Ada seorang sahabat namanya ukasha bin mihsan. Dia berkata, Begitu Nabi menyampaikan hadis tersebut, mereka oleh orangnya demikian-demikian, dia pun berirya Rasulullah. Udullah an ya jahalini Ya Allah doakan ya Rasulullah doakan saya supaya saya termasuk dari 70.000 orang tersebut. Enak kalau kita hidup di zaman Nabi. Ya Rasulullah doain dong. <laughs> Ini Uqasyah langsung minta doa, ya Rasulullah doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah sallallahu "Anta minhum," kau termasuk mereka. Ini dalil bahwasanya Uqasyah bin Mihsan masuk surga tanpa aza dan tanpa hisab. Dan benar setelah itu dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Tuma kau marojulun akhor kemudian ada orang lain yang berdiri. Udo Allah ini jali minhum. Ya Rasulullah saya juga doain dong. Kata Rasulullah Sallam. Sabo kau kabiha Ukasha. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Antum lihat bagaimana cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi mengatakan kau juga, yang lain juga, saya juga, saya juga, saya juga, semuanya nanti minta doa. Kau khawatirnya diantara mereka ada orang munafik atau ada yang tidak tidak tidak masuklah tanpa adab dan tanpa hisap. Oh kamu enggak kecewa dia kalau dibilang enggak. Jadi malas ibadah. Oleh kerana Nabi SAW, Tadkala ingin menutup pintu ini, Supaya tidak semua orang angkat tangan saya juga, saya juga, Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung, Subhanallah. Dengan cerdasnya Nabi Rasulullah mengatakan, Sabah biha kabihah ukashah. Kamu sudah kedahuluan uk ukashah. Diam dia. Selesai. Ini menunjukkan apa cerdasnya Nabi SAW ikhwan fillah saniyallahu ikum inilau orang-orang yang masuk surga tanpa ada dalam ta'awusab yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di mereka tidak pernah minta untuk diruqyah di antara kesempurnaan tawakal kepada Allah seorang tidak minta untuk diruqyah meruqyah boleh meruqyah boleh Rasulullah SAW alaihi meruqyah orang lain ya. kita diruqyah tanpa meminta juga boleh kita meminta untuk diruqyah juga boleh tapi hukumnya makruh hukumnya apa makruh kemudian di antaranya juga berobat dengan menggunakan kai menggunakan besi yang dipanaskan ini juga hukumnya makruh ini obat tapi makruh orang menyebutkan apakah maksudnya orang-orang yang bertawakal tidak berobat tidak rasulullah suruh berobat tadawu ibadallah wala tadawu bil haram kata nabi SAW, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah jangan kalian berobat dengan perkara-perkara yang haram akan tapi rasulullah menyebutkan tentang ruqyah dan kai karena di zaman itu namanya penyakit Pengobatan dengan kai, dengan besi yang dipanaskan Itu biasanya pasti sembuh Makanya disebutkan dalam Masal mereka, dalam perumpaan mereka dawa, kai Obat yang terakhir adalah apa yang menggunakan? menggunakan kai, kalau yang ini gagal, yang itu gagal Pakai kai biasanya sembuh, dan sampai sekarang Masih dipraktekan pengobatan tersebut Bahkan untuk menyembuhkan misalnya penyakit Penyakit-penyakit berat seperti uh, Apa namanya, lumpuh Misalnya, ya, strok, ada juga Menggunakan kai Walikyai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan kaid dan ruqyah karena inilah pengobatan yang biasanya seorang hatinya tergantung dengan obat ini sehingga mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ke kalau dia lagi sakit dibawa ke kiai. Benar-benar dia berharap dengan bacaan kiai ini sembuh. Sehingga terkadang hatinya agak apa? Benar-benar terikat dengan kiai tersebut. Wah, kiai ini hebat ini. Makanya jin terkadang kan kalau di diruqyah jin itu kadang menjatuhkan mental ustad terkadang jintat kalau diruki dia berbicara, dia bilang ustad kalau ustad-ustad yang lain baca tidak panas tapi kalau kamu panas saya <laughs> biar ustadnya jadi ujub, jadi bangga <laughs> ustad jangan terpengaruh baca saya, jangan banyak omong, baca saja tidak usah banyak omong sama Jin tersebut kenapa dikhususkan dua penyebutan ini, karena ini dua jenis pengobatan yang terkadang buat hati seorang terikat, namun berobat dengan yang lain, silakan, tidak jadi masalah tidak ada dalil yang melarang di antara perkara yang mengurangi tawakal, tato tato adalah tatoyur. Tatoyur adalah mengait-ngaitkan nasib sial dan nasib buruk dengan apa yang di, kita lihat atau suara-suara atau pemandangan, perubahan pemandangan dan yang lainnya. Zaman dahulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, Tak kala mereka ingin bersafar, maka mereka mengusir burung. Ada burung tertentu yang mereka datangi, tidak semua burung. Kalau burungnya diusir dari ke kanan, mereka lanjutkan safar mereka. Tapi kalau burungnya diusir dari ke kiri, tidak jadi safar. Sial berarti. Misalnya ada burung hantu datang Wah ini bahaya ini. Atau ada kodok di depan pintu, baru buka pintu Ada kodok tiga ekor, waduh kenapa tiga ekor ini bahaya Ada tiga musibah, kalau kita jadi keluar Dan demikianlah ya, mengkait-kaitkan nasib buruk Dengan hal-hal uh, yang dilihat Dan ini akan kita bahas insya Allah Pada bab-bab yang lain Insya Allah, karena waktunya sudah habis Saya ingatkan bahwasannya uh, Di antara kutaman tawhid Orang yang merilikan tawhid adalah masuk surga Tanpa dan tanpa hisab, dan ini bukan perkara yang ringan Bukan perkara yang mudah tapi perkara yang berat, butuh perjuangan Dengan memberikan tawid, membersihkan hati kita Dari segala bentuk kesyirikan Baik syirik besar maupun syirik kecil Ini merupakan jihad ya, Yang terus menerus Sampai Allah memanggil kita Sampai maut menjemput kita Wallahu ta'ala alam Yang terakhir saya sampaikan bahwasannya Tadi Nabi menyebutkan ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adhan tanpa hisab Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, fastazatu rabbi Maka saya pun minta kepada Allah tambahan Fazada nih mak akul dalam riwayat disebutkan maka Allah pun menambah setiap seribu orang bawa tujuh puluh ribu orang Bismillahirrahmanirrahim. Para hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi cuma ada tujuh puluh ribu orang dari umat Islam yang musyrika tanpa ada dan tanpa hisap tujuh puluh ribu orang ini sedikit atau banyak? Ah sangat sangat sangat sedikit. Kalau kita hitung jumlah, jumlah pemimpin Nabi Muhammad sangat banyak. Dari yang pernah hidup dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa yang sudah dikubur? Yang sekarang hidup berapa jumlahnya? Yang bakalan hidup sampai hari kiamat jumlahnya berapa? Banyak entah miliar entah triliun enggak tahu. Ternyata cuma berapa? Tujuh ribu orang. Oleh karena Nabi SAW dalam hadis yang Hasan atau Sahih minta tambahan. Fasadur Rabi Fazada nih Maakuli Maka aku pun minta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun menambah setiap seribu membawa tujuh ribu. Orang sudah banyak, atau masih sedikit, masih sedikit juga. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi saw, Fazal dani Robbi maakul liwa hidin minhum sabeen alfan. Maka Allah pun menambah setiap orang bawa tujuh ribu orang. Meskipun riwayat yang hadis yang terakhir dipersilisikan tentang kosehannya. Kalau kita membenarkan kosehnya hadis yang terakhir ini, berarti ada sekitar 5 juta orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab Tujuh puluh ribu kali tujuh ribu berapa itu? Tujuh ribu kalau tujuh ribu nolnya berapa berarti nolnya 8 ya nolnya 8, 49 puluh berapa bukan 5 juta berarti berapa 4 lumayan lah lumayan pokoknya <laughs> lumayan mudah-mudahan hadisnya soheh lekarinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisap. Ada yang bertanya, demikian saja yang ingin saya sampaikan Ada yang bertanya, saya persilahkan Benarkah Imam Syafi'i rahimahullah Bertabaruk dengan kuburnya Imam Abu Hanifah Sebelum disebut dengan Tarik Baghdad Ini saya sudah bahas dalam website saya Ini sanatnya lemah Sanatnya lemah Jadi Tadkala kita berbicara sejarah Ternyata sejarah tersebut Dijadikan dalil untuk masalah hukum, maka kita harus cek Sebagaimana hadis-hadis Hadis-hadis kita cek, karena dibalik hadis Ada hukum-hukum yang kita bangun Adapun kisah Imam Syafi'i bertawaruk dengan Abu Hanifah. Inilah kisah yang yang tidak benar. Kisah yang palsu yang uh, tidak pernah terjadi. Diriwayatkan dari uh, dengan sanat yang tidak sahih. Bagaimana hukum asuransi? Karena di tanah air kita begitu banyak asuransi. Asuransi ya, pada dasarnya adalah bentuk uh, memakan harta kaum muslimin dengan kebatilan. Karena dan bisa apa namanya bisa jadi yang itu terjadi demikian kebanyakan pihak asuransi makan apa namanya ansuran ansurannya para nasabah nasabahnya itu uangnya diambil contohnya seperti asuransi misalnya jiwa ya Dan orang mau naik pesawat bayar sekian bayar bayar terus bahkan wajib untuk dibayar ternyata kebanyakannya selamat ya kebanyakannya apa selamat ya. sehingga dia masuk dalam satu akad yang jahala akad yang tidak jelas. Dia bayar sekian Kalau dia pas celaka dia dapat untung Dia celaka tapi dapat untung uang lebih banyak daripada apa yang dia Storkan Ini tidak tidak boleh dalam syariat seperti ini Menyerahkan sedikit mengambil banyak Atau sebaliknya uangnya hilang bablas Ternyata dia berangkat naik pesawat selamat Ya sudah uangnya hilang Pemerangkatan berikutnya bayar asuransu lagi Ini tidak diperbolehkan dalam syariat Yang diperbolehkan misalnya kalau ada Misalnya dibuat suatu grup, kemudian semua orang Kasih uang, kumpul di situ uh, Untuk dimanfaatkan bersama ya. Dengan keriduan Dimanfaatkan bersama, kalau ada yang sakit ya, Ini tidak jadi masalah, tapi kalau seperti tadi ya, Ada pihak asuransi Kemudian dia mengambil uang dari Orang-orang uh, tersebut, maka ini hukumnya haram Oleh karena tidak boleh kita meletakkan uang kita Di kantor-kantor asuransi Ada lagi yang bertanya Ada yang bertanya kalau tidak ada maka sampai di sini saja. InsyaAllah, besok kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dari, dari kitab Al Fusul, Fisiratul Rasul tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid Nabawi yang mulia ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita pula di surganya kelak. Amin ya Rabbi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.